بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على رسوله الامين محمد واله وصحبه أجمعين اما بعد لو يكون تاريخ 23 موضع مؤلف 1443 ادرس كتاب احاديث الاخلاق دي الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى وانتلينا موضوع صنائ المعروف انا تودفيك قولي المصنف حفظه الله قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاد بالله فاعذوم ومن ساعد بالله فاعطوه ومن دعاكم فاجيبوه ومن صنع عليكم معروفا فكافئوه فان لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا انكم قد كافئتم الحمد لله على نعمه الاسلام والسلام وسلامه lao kama Muislamu atazingatia ni dini iliyokamilika katika kila upande na Uislamu ni dini ya huduku Mtume sallallahu alaihi wasallam ametumilizwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala miongoni mwa malengo di صالح الاخلاق ومكارم الاخلاق وتتميزها طبيعة njema nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amehimiza katika hadithi nyingi jambo la muislamu kujitolea kumsaidia ndugu yake kadhalika kushukuru ule wema mtu من كتاب يليه الذي صلى الله عليه وسلم هي حديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم من استعاذكم بالله او من استعاذ بالله فاعذوه أي من طلب منكم وسالكم بالله ان تعينوه على ما وقع به من الشر والاذى فقدموا له كل العون والمساعده yoyote yule atakaye ombeneni nyingi au kuwatakeni nyingi mumsaidie katika shari alioangukia ndani yake basi msaidieni ili kumtoa katika shari kama hiyo anawaomba kwa ajili ya Allah mimi mmepatikana shari fulani munisaidie kwa ajili ya Allah fasimsaidieni Maadamu ameomba kwa ajili ya nani Allah Subhanahu wa ta'ala Qala wa man sa'ala billahi fa'tuu Yoyote anayeauomba ndani huu muhitaji na kweli akawa ni mhitaji na kuomba kwa ajili ya Allah na kweli ni mhitaji sababu waweza kusikia neno hili wale ambao ni shughuli yao kuomba wakawa wafuata watu waheri na kuomba kwa ajili ya Allah naona hata rudish awe ni kweli ajulikana kuwa huyu ni mkweli ameomba kwa ajili ya Allah na ni mkweli katika hilo basi msaidieni msimuache Somo tuweza kuuliza je, akiwa ni muongo na yeye asemwa anakuomba kwa ajili la muongo achana Na hawa katika hii asri tunaoishi ndiyo wengi. Ndakupaeni mfano. Hakuna mtu yeyote anayesimama kuomba msikitini huwa mara yake ya kwanza. Sijumwaelewa. Hakuna mtu anayekwenda msikitini kuomba kisha ikawa mara yake ya kwanza leo ndio yuanza kuomba aah wakazi yake naomba hivu kwa sababu kesho mtakuja kuwa maimamu wa misikiti msije mkahadaika na siku hizi kuna system mpya system mpya ni ipi akwambia mimi ninayo hizi hapa 2000 badala bado tu pekee yake iliyosemenee mashallah nibidisha mpaka nifikie 2000 acha mimi ni muongezee kumbe ndo hapo wanyutwa sema voto wa majengo ndio hapo waliwa kwa utapeli Sasa jamaa hao wametafanna. Wametafanna katika jambo la nini? La kuomba na utapeli. Kuambia mimi nenda kwenye basi ninapungukiwa na shilingi 500 tu. Si, mimi sitaki pesa nyingi 500, tonazo izafuma ya 500 kidogo. Aweza kukuambia aso twende pale kwenye ya basi kumbe ni kawaida yake ya basi yake ana kondakta wake ukilipa ukipiga kona tu yumpa yachukua yu 100 yuombe achukue ndazo ndio maana wakati mwingine muweza kushangaa mbona imamu anakuwa mkali kwa yule muombaji siku moja alikuja mtu kuomba hapo msikitini tukamchangia elfu 1400 si yuenda yosafiri yorudi Uganda. Sasa so, mimi ni mfanyibishara umeibiwa kila kitu, paka simu pia umeibiwa. Paka siku hizo ukisema umeibiwa, sio umwambie jamaa yako kutumie mpesa. Alafu endelee na shughuli zako. Mpaka simu pia umeibiwa. Namba usijahifadhi namba yote kichwani. Aa waenda wapi? Nenda Malaba. Ngukujio Malaba. Ushikusikie. Kutoka hapa paka Malaba masaa mangapi? Ambayo kujua. Ah? na ngapi? 10 sio haya sasa na, na, na mimi kusema hivyo saa 10 na 3 hapa amekuja kuomba baada ya isha umeelewa saa 2:30 saa 3 akiondoka hapo kama saa tatu na bana imamu unataka namba yako bana naambia mimi namba yangu usichukue waitakia nini wewe ushosaidika Ah nikifika kule nikuregeshe hizi pesa uape wenyewe. Maana mimi si muombaji. Si muipata epicha. Ah sina haja. Atuna haja ya kulipwa. Ah lazima nilipe keskani mimi na uwezo bwana. Kwa nini nichukue pesa chukua hiyo namba. mi nikisema roho ata usitume wale shauri yako. Lazima achukua. Kumbe alikuwa anategwa. Nategwa asubuhi baada salati fajri na simu Na wakati ule nashika simu ambao namba siijui sasa hivi ukanipigia mpaka mara 100 kama namba yako na si naeleweni si si na hii natangaza siishiki waelewa sijashika ambayo si kuombwa sijashika simu siijui isipokuwa ninaombwa sio maelewa mimi si UN bwana nani mkatafute UN kule ni yani, aihraj ma baada kama una kitu wakati mwingine abidi wakopa kwa sababu mtu wakulilia sasa ya nini sishiki ama simu yangu daima inzimwa mtu ananiambia kuna siku nipige simu aninipata sasa ukija ukiniambia naomba namba yako wajisumbua tu daima iko kwenye flight mode hata siku moja aweze kunipata simu yangu mwanzo ukifungua nitasoma mtafanya kazi nitasomesha ngifungwe simu ama ngoeonyeshe saingii fungua mwone italia kama mara tano hapa tunkata na nitakuwa nasikiliza simu mimi ni ama ni msomeshaji alhasil kama nambako sina na kukutangazia usijisumbue kunipigia utapata taabu kisha utasema si shiki sina nambako siku, siku ukija ukiniambia namba yangu ki-save hivi ah fulani anipigia nitashika a tuendelee hapa nitawaelezea ujue sababu za mimi kufanya hivyo napigiwa simu nikishika hivi sauti ya zungumza kama askari kuna nini huyu mtu yako sisi tumeshika tumeweka ndani hapa eh na nini ameguya ameoverstay huko yani Ashafika boda malaba mwelewa kuanzia saa 3 mpaka alfajiri masaa mangapi safari ya masaa 13 asafika huko anshikwa kumbe yeye anigeuza sauti ajifanye askari hajui mipi anajua kuiga askari kuzungumza Sile kuja kibandei una kujua hapa Kaa chini kaapa hapa hivyo sio utalarana ndani Iyo si sauti tutojua tu si kila kile sivyo kuzungumza sasa ah kamwambia mimi sikum sikumchukulia mwanzo nachukulia labda nkweli labda ameruka na ndege ama kitu ka pala, nandegi, bas, ambia, skiza, uwe, kama hicho akasimamishwa boda pale akashuka ndege basi sijui al haasil balaa namwambia askari sikiza huyo tunamchangia msikitini kama vile sisi tunamchangia na wewe changia pia msamae hana kitu huyo utajisumbua sasa malim itabidi mtume kitu ah mimi pia mtume kitu Nanishakwambia tushagaja jana tunchanga. Basi subiri, kata simu, piga tena. Akipiga mara nyingine nikanyamaza kimya, naskiliza. Nasema, "Ah, huyu jamaa vipi bwana? Mbona azungumzi vipi?" Eh, huyo mtu umepeleka wapi? Mimi sasa nalomwambia yeye. "Kumbe alikuwa wajifanya, Mimi nilivyo nyamaza na mwenzake, amwambia mwenzake, "Ah, mbona azungumza? Zungumza kwa faida sawa sawa." Mimi kageuka polisi sasa. sauti tu. Vanya hivi weka ndani huyo, weka ndani, funga ye Atakuletea pesa baadaye. Usungoje huko, weka ndani kabisa huko. Kon mwanamwana aje kuomba msikitini. Kutoka siku hiyo mimi nimepata funzo, akasema hapa kijana mtu hata akalia na machozi ya damu. Huyo manake kama kuna mtu ambaye alikuwa auona ni mkweli ni huyo. Mara zikapita ikapita mi, miaka, nikasema, si wote, labda kuna mkweli." Kaja mmoja hapa sema atoka Arusha. Anshikwa kafungwa, akatolewa sasa kurudi kwao. Akalia sana. Lakini huyo tukasema, "Kuna akh mmoja hapa hayuko sasa hivi." Weye darsa Darasa Akija nitawambia huyo hapo, shahidi. Shika bwana shilingi 1500 ya. Nenda naye na pikipiki Nenda naye mpaka stegi. Lipa chukua receipt. Ya basi. Sio kama nitikiti Chukua tikiti ile mpe. Hakikisha umeshika ni tikiti tumeshika umempa. Aingie ndani ya gari kisha wende urudi. Mashaallah mashallah Allah khair. Chukua pikipiki yake akaenda naye paka pale akaambia tikiti bwana 1200 tu. Ile bwana akatoa na 300 juu 1500 mpa akaampa na 300 hiyo utatumia njiani kwa uruma kabisa akaondoka pale jamaa akachukua ile tiketi akamregeshia conductor akapiwa chake akampa kondakta chake huyo karudi zake kibaruani Shumumbasa kuna wajinga umeelewa karudi siku ya pili yule akh yeye mwenyewe apita mali Amuona yule jamaa pale ah watakana wewe arusha sasa huyu Ah yule Jamali pomuona hivi wachati mkembio ajuwazi nishashikwa akatimkambio nje basi ndiyo pale mkaahakikisha kikweli kweli kila anayeomba msikitini mrongo Siju mwelewa kila anayeomba msikitini akisimama mtu mrongo tukisitina ah 0. 0009uko siyo kama nini huko nyuma ndio itakuwa ni mkweli. Yaani ukimpata huyo mkweli basi hiyo itakuwa ni siyo ndili lakini hawa mnaoona unasema msikitini hao. Hao mnaoona siozinho 99.99 mpaka mwisho waongo. Tufanye istثناء 00 sasa kama huyu atakikwambia as'alu ka billah mjum mrogo. Atataka kutumia bae, jina na nani? Na Allah Subhanahu wa ta'ala. Hawa ndiyo wamejaa wa wamejaa wamejaa katika misikiti. Wamejaa. Kuna mmoja uja hapa haswali. Akaa nyuma pale ajifanya fanya tasbih subhana subhanahu. Ah, nashuka hivi. Watu wa Swali, wewe vipi mbona uswali? Eh? Ainuka hapo kwa Swali kule. Unmjua huyu ni katika wale minalladhina. Akimaliza yuko mlangoni pale. Na Subhana Allah wa islamu na huruma ukimwona msimamamo mtu mlangoni wampa. Mw sawa si sawa, Nyumbani kwenu kuna wahitaji wengi sana nenda kwa wapi? Utapata ajira mara mbili. Waunganisha kizazi na utapata ajira ya sadaqa. Nenda kunganisha kizazi nyumbani. hawa mnaoaona wako misikitini hawa chungeni bwana. Chungeni. Najua mtakasirika bwana, kesho una iwatuharibia yu yule malim kweli yule. Huo aseme hivyo, tuharibia kweli kweli. Kintu shao wangapi Kuna wangapi? Kuna mmoja alisimama hapa kwa lazima. Kumbe mlevi. Ukatokea mmoja katika hiyo kumbe yeweishi naye mtaani, mlevi chakari aomba misikitini akienda kilewa. Yemeniondoa kidogo hapa kwa sababu niwape mifano tu. Na nyinyi ni wanafunzi kesho utakuwa maimamu wa msikiti. Mtafuatwa na watu. Imamu mimi naomba umfanyie mchango. Funga mlango huo. Mwambie hapa msikiti huu au mchango. Au ruhusini. Si wewe tu hata wengine pia wakija kama wewe pia waruhusini. Mlango tumeufunga hapa ukimfungulia mmoja tu basi utajua hiki nini. Na yule ambaye alisafiri kwenda Yemen Sanaa ataelewa ninachokizungumza. Misyaona Yemen msikiti swala yote ambayo kusema mtu kuomba Sanaa. Mpaka Sheikh kitabu Dhammul Mas'ala. Musiona ameandika tu hivi hivi, amekiandika kile kitabu kwa sababu hii. ni dhahira iko sana Yemen hasa pande za Sanaa huko. Asimama mtu pale azunguza shida zake mwingine asimama pale yule akiona yule nyinyi wa sauti zaidi atabwaga kilio yule ili nyinyi msi msimsikilize yule mumsikizie woi woi woi nyinyi sasa mumwangalie yule mkimwangalia msikia mmoja kule nyuma alia na sauti ya juu kuliko yule wa mbele yani ilimradi bwana ni mimi ndo nina shida zaidi nanjia hapo kuna kina mama hapo kisha swala tumtoto yuwinywa finyole mtoto alia yale mtoto alia na ndaa kumbe mfinywa tena yuwafinyo kizawasao ni mtaweza ya jamaa mtaweza yatafananun wakati dini yakataza kabisa masala kabisa yakataza waman saala billahi fa'atuhu waman da'akum faajibu na anay walika katika walima mfano au walishi basi mwitikieni nendeni maadamu hakuna munkar katika sehemu kama ile ama ikiwa kuna munkar usiende katika sehemu kama ile illa ikiwa le munkar waweza kuuondoa yani bima ukienda okay, wewe waweza kuuondoa le munkar basi nenda kauondoe munkar na mingi katika maharusi yetu leo yanayo munkar Ndiyo bora kwa talib alilm achunge sana kwa na si waliko we wajichukua waji chukua huyo na kikoti chako wenda aachunguza nani yule alikualika mara ukifika kule kupigwa madebe na wengi na kikofia chako banapija biriani We pija biriani shuhudi huna wewe kumbe kupigwa madebe na kuna wanawake huku na kuna nini we habari huna mara ukijishtukia tu jamaa mitaani ah maalim wenyewe pale utaomba madebe ya haramu muona ungua sababu za watu kupotea na mwanzo ukiwa salafi jamaa wakatafutia kila njia wa kutiodosari kwa sababu wajua uko kwenye haki kuna watu wana tabia kama za banu Israili tabia zao nzipi nenda kasome katika kisa cha jure, Jurej yani wamekaa kikao vipi tutamfanya yule pia awe kama sisi muovu si muelewa hajifanya kulikweli ile kila kitu hajifanya wajua hii hataki kufanya hata sasa wewe nenda katika harusi ya madebe kisha uone umejamaa amekaa kandwa kuvuta video tu kisha zao wasikia jamaa madebe apibwa maalim ankaa pale nafanyifanya haram haram huyo mara siku ya pili jono umetambazwa kila mahali ah, na wewe uliketia nini pale kuna munkar ama kwa pibwa kitwali siku hizi hizi zerusi za makhorofi khulafia haziendi bila kufanywa fari ndani yake imefika time ya kusimama yeye wakaa sio kusimama siyo simamia nini wewe <mimitation> aliposimama wao kuna nani jamaa waweza fikiria watu wenda mbihu nani kumbe wasimama ni yale mambo yao na wewe ujifanye wakaa chini sio ulikwendea nini ames kujua kama kuna munkaru toka kanda zako nuba gani omtii allah awamwacha huyo ambaye amehadifu ame ndozo mazishini mazishini mazishino usiondoke mpe haki yake yule maiti sababu si maiti alifanya ile jambo ni hao watu wake kaka ndo na wao lakini nenda kumshadia yule maiti ambaye ni haki juu yake wewe kumshadia na kufuata jeneza yake si yeye anayefanya zili bid'a ni watu wake lakini harusi harusi hawezi kuzima e na kuna watu wana hinat ainad mbaya sana siku moja nakumbuka tumealikwa harusi na mtu tumjua eh bwana hakuna balaa kwa hakuna chochote bana hakuna, uku, hakuna, ba, hakuna kitu kaenda tukafika pale tumekaa kimya alhamdulillah kimya tuanza tukula ile walima mama mmoja mkorofi kulikweli huko ndani huko anaendea mkakatipa tusikia ita mama hato maliza paka mwisho Mama mkorofi apiga kelele. Kweni ni haya? Washa nyimbo. Ah si mkorofi eh? Mama mmoja mwema akapiga kelele. Mwema sana. <laughs> Maka jamaa ukata useme mama mkorofi, amuita mama yao tumkorofi, nakutaje mama kenani? Hata si mgima mama kenani, tusikia sauti kelele. Hii si Garusi ya mama tanga, washa. Mara nyimbo hizo za washa tukenuka taratibu hao mpenda zetu biriani yenu kule ni wenyewe bwana nsameeni a a ushatukosea heshima untukosea heshima wewe kwa kufanya mambo kama haya kwa hiyo katika maharusi kama haya utakuta kuna mambo kama haya yafanyika ambapo ni ya amunka makosa mtu kukaa katika sehemu ambayo kuna munka na ndio maana tukachukua qarar kwa Usijisumbue kunieleka harusi yako. Utanzame Siji. Labda hiyo harusi ya, ya pale baidi najua huyu Masha Allah na heshima zake basi. Ameyo ya, ya kwetu naweza kusema mimi zima fanye hivi, basi hapo nitakufa. Sababu nina uwezo wa kusema kuwa hii sifanyike ifanyike. Lakini kwa watu utalitabalaa. Kwa watu ana shidi ai fai nomekamo pija nashir goro goro goro womeka pija biriani tupopoli kulushkirimu naomba moja naomba soda moja hapa womeka pale maalim makosa makosa makubwa sana kujibu Itikia unapoalikwa lakini angalia pale maali waitikia waman sana ilekum marufan fakafi na mtu akikufanyia wema basi mlipe kwa ule wema wake mlipe kwa wema wake fa illa tajidu ma tukafiunahu fad'u lahu hatta tarau annakum qad kafa'tumuhu na ikiwa hampati kile cha kuwa tosheleza cha kulipa kwa ule wema aliowafanyia basi waombeeni sana dua mtumwa sana waseme waombeeni dua mpaka muone kuwa zile dua mlizo waombea imefikia e sasa huyu tumemtosheleza kwa ule wema aliotufanyia. Ili jambo muhimu sana kumwombea dua yule aliyekufanyia wema daima. Duo kaona al-Imamu Ahmad rahimahullah alikuwa mara nyingi sana kila akikaa akika katika kikao chake akimtaja Alimamu Shafi'i akimuombea sana dua mwalimu wake wakati mmoja akaulizwa na mtoto wake ya abati araka tadhkuru alshafi'iy kathiran man huwa alshafi'u wa shafi'an nani kwako untaja sana qala ya bunayya alshafi'u kan ka alshams lidunya walafiya shafi'i alikuwa ni kama mfano wajua kwa dunia wani likipotea katika dunia kutakwanya mfano wake nikamwona na kama afya katika midia الله ule umuhimu alimamu Shafi'i rahimahullah kisha hapo hapo akaanza kumwambia allahumma akhdhil shafirin allahumma arham alshafii allahumma allahumma fi du'a'in kathiira kwanini kwa sababu amlipa ule wema alimam ma alimam ahmad rahimahullah Sikujua nasikh na mansukh katika Qur'an na Sunna mpaka nilipokutana na shafi Shafi'i rahimahullah. Itizamo walikuwa namna gani? Mpaka kusema kuwa na mimi namuombea katika kila swala Na namuombea dua. Kwa mtu akikufanyia wema, ana haki ya Umlipe angalau kwa kumuombea dua. Na hii ina kubwa sana dabiki. Kuna nema na fadla kubwa sana wazipata. Mwanzo kile unachomuombea ndugu yako amdhari ghaib kuna malaika amewekwa kazi yake kusema amini walaka mimi Na nawe upate mfano wa kile unachomuombea ndugu yako na mara nyingine usema ukitaka jambo wewe kwa usahali muombe ndugu yako jambo zuri lakini muombe ndugu yako wewe aitikiwa na malaika walaka bimithili nawe pia utapata muombe ndugu yako na ili walikuwa sana sadaka kilifanya. Hi hadithi ilikuwa nasema nitaisoma nitasoma shukura sana ngapi huko. Qaddar Allahu mashafa'an wa katu Visa Hisa vya muombaji vimetuhurisha. Kikao chakesho insha Allah nitairejelea tena hadithi kisha nisoma rizwa yake kisha nisonge mbele insha Allah Taala. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت بارك الله فيك